ויקוצו מפני בני ישראל, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. ויאמר מלך מצרים למיילדות העבריות אשר שם האחד שפרה ושם השני תפועה. ויאמר, וילדכן את העבריות ורעיתן על האובניים, אם בן הוא והמיתן אותו, ואם בת היא, וחיה. ותראנה המיילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים. ותחיינה את הילדים.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 ויתב אלוהים למיילדות, ויירב העם, ויעצמו מאוד. ויהי כי יראו המיילדות את האלוהים, ויעש להם בתים, ויצב פרעה לכל עמו למור, כל הבן הילוד היעורה תשלכו, וכל הבת תחיון.